بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستاعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 u akullu delaleti finnar. Prije nego što započnem i uđem u samu neavljenu temu, a je za solidarnost i udjeljivanje kao osobina pravovjernih. Solidarnost i udjeljivanje je osobina pravovjernih. Prije same teme, htio sam da spomenem jednu stvar. Kao što znate, Svaka skupina kroz historiju Islama ima neke svoje posebnosti i svoje odlike koje ne možete naći kod drugih. Čak šta više, svako stvorenje od Allahovi stvorenja ima neku osobinu koju nalazimo samo kod tog stvorenja, ne možemo naći kod nekog drugog. Zato sam ti ovečeras odnoštva osobina, karakteristika muslimana da spomenem tri. A vidjećete da ove tri osobine i te kako imaju veze sa temom koja je raz najavljena. Prva osobina koja karakteriše svakog muslimana i kojom se svaki musliman mora okititi jeste da on odgovore na svoja ključna pitanja ali na spore na pitanje u svom životu, crpi i uzima iz Kur'ana i sumeta Allahov Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Razlog zašto se muslimani tako vladaju je puno, a najvažniji razlog izuzetno jednostavan je na suzvišni Allah u Kur'anu obavezuje time, pa kaže, dhalike kitabu la raybe fī huden lil Ovo je knjiga u koju nema sumnje, uputa je za bogobojazne. Uzvišni Allah u samom početku Sure Bekara, na početku svoje knjige, govori da je Kur'an uputa za bogobojazne. Na mnogim drugim mjestima Uzvišni Allah u Kur'anu govori o važnosti njegove knjige i o važnosti slijedjenja upute, upute iz njegove knjige da ta knjiga vodi prema onome što je najbolje, što je najbolje za čovjeka. Pored toga što nas Kur'an podstiče i što nam naređuje da slijedimo stvari i upute iz Kur'ana, također nam naređuje da slijedimo sunet Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa čak šta više to stavlja kao razlog Kako da steknemo Allahu u ljubav? Jer kaže uzvišeni Allah, obraćajući se poslaniku s.a.v. Kul, in kuntum tuhibbuna Allahe fe tebi'uni juhbibukumullahu wa yakfir lekum zunubekum wallahu gafuru rahim. Govori uzvišeni, naređujući poslaniku da kaže, reci, ako Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i vas Allah zavoljeti i grijeha vam oprostiti a onje onaj koji prašta i milostivije. Znači prva osobina koje mora biti okicen svaki musliman jeste da ključna pitanje u svom životu, ali i ona koje su sporedna, odgovor za to nalazi u Allahove knjizi i u sunetu Allahov poslanika, sallallahu aleyhi wa Druga odlika svakog muslimana treba biti da mora slijediti prvu generaciju muslimana i to samo od sebe ne vezato što nam uzvišni Allah u 100. ayetu sure Teube objašnjava pa kaže as-sabiqunal-awwaluna minal muhajirin wal-ansari wal-ladinattabe'uuhu biihsani da Allah zadovoljan prvi muslimanima muhadžirima i ansarima zadovoljanje prvi muslimanima, muhađirima i ensarijama. Da samo sa njima? Ne. Već sa svima onima koji slijede dobra djela čineći. Dali to zadovoljstvo zato mu povlače neku nagradu? Uzvišnje Allahu u istom ajetu daje odgovoru pa kaže za njih je Allah pripremio dženetske bašče kroz koje će rijeke teći. U njima će zauvijek i vječno ostati. To je dženet Pored blagodati koje su prisutne, vječno traje. Blagodati koje vječno traju. Zato je druga osobina kojom se mora okititi svaki musliman, jeste da slijedi prvu generaciju muslimana, zato što nam uzvišni Allah u stoto, majetu, surat, te to i naređuje. Zatim je Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, rekao vezano za istu stvar, Khairul quruni qarni, thumma allazina yalunhum, thumma allazina yalunhum. Najbolja generacija je moja generacija. Generacija u kojoj ja živim. Zatim ona koja će doći posljednji, zatim ona koja će doći posljednji. Islamski učenjaci kažu da je to otprilike 220 godina, period od 220 godina. To je period ashaba, tabeina i period imama masheba. Period imama priznati mezheba. Također u tom kontekstu Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže alaikum bisunneti wa sunnetin li khulefa'i rašidi mehdi min ba'di kaže oporučuje vam svoj sunet oporučuje vam da se držite mog suneta i suneta upućenih pravednih halifa koji će doći poslje mene. Na osnovu spomenutih tekstova Kur'anskih ajeta i hadisa Lahu poslanika, izvukli smo da jedna od osobina kojom se mora okititi svaki musliman jeste da mora slijediti prvu generačiju muslimana muhađire i jensarije. Treća stvar koju sam htio da spomenem koja mora biti odlika svakog muslimana jeste da mora očećati ljubav prema svim muslimanima i mora ulagati trud i zalaganje da ti muslimani budu u slozi i da ti muslimani imaju jedinstvenu riječ. Najvjerovatni ajed koji je da lehko, lakše citirati nego primijeniti I svi se čvrsto Allaho kužeta držite i ni pošto se ne razjedinjujete. Svi se čvrsto Allaho kužeta držite i ni pošto se ne razjedinjujete. Ajed koisa subo nosi rješenje za skoro kompletne probleme koje postoje u islamskom umjetu danas jer najveće zlo koje je pogodilo muslimane jeste ukidanje khalifata nemamo jedinstvo jedinstvenu glavu već smo podijeljeni po raznim osnovama i ta podijeljenost na sve više i više biva uzrokom da stagniramo, ne sama stagnacija, već to nemo trošeći snagu i trošeći našu energiju na druge muslimane, odnosno protiv drugih muslimana, protiv drugih džemata, protiv drugih aktivnosti, zaboravljajući činjenje dobrih dijela, zapošljenost hajrom i zapošljenost donošenjem koristi za muslimane. U kontekstu toga U kontekstu zajednice muslimanske Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je izrekao hadis uh, posljen kojeg sigurno svi moramo da se zapitamo. Hadis nosi izuzetno izazovnu informaciju pa kaže Allahu poslanik La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li Nijedan od vas neće biti potpunog imana sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. Nije nam naređeno da udijelimo svome bratu ono što trošimo na sebe. I ako ubijate niti no popadeli samom samog Nam je nezagarantovanu propas sa slabošću sa kojom jestemo. Ali barem da volimo svome brato, ono što volimo sebi. Ako sebi priželjkujem neki hajr, da priželjkujem isti taj hajr, da snađimo ovog brata muslimana. Ali ne brata muslimana sa kojim sam rođak, sa kojim sam prijatelj, sa kojim sam istomišljenik, sa kojim sam u biznisu, u poslu, s kojim planiram prosjedbu, ženitbu. Već za svakog brata muslimana za kojeg čujemo da mu poželimo ono Što želimo i nama samima? Da mu poželimo svaki hajr dunja avuka i svaki hajr ahirate. I ne možemo postići potpunost imana dok ne budemo ispunili ovaj hadis. Niti možemo postići stabilnost muslimanskog safa dok ne budemo sprovili ovo pravilo. A to je jedinstvo muslimanskog safa i ljubav svome bratu. Voleći mu ono, što voriš i sam sebi. A koja je korist toga? Korist što se sa ljubavima među muslimanima postiče taj džematski balans. Sa ljubavlju i sa milošću. Milošću iz razloga što je uzvišeni Allah područio našeg poslanika sallallahu aleyhi wasallam koji nam je objasnio Ar-Rahimun yerhamuhum Ar-Rahmanu tebarake ve taala. Irhamu men fil ardi yerhamakum men tis-samaa. Kaže milostive da će se smilovati milostivi tebarake ve Samo onaj koji je milosti smilovati će mu se milostivi tebarake ve taala. Panareže Allahu postanik, smilujte se onima koji su na zemlji pa će vam se smilovati onaj koji na nebesima. Hoćete li da vam se smije, smiluje uzvišeni Allah, budite milostivi prema robovima koji su, koji su oko tebe. Prema stvorenjima, kaže ir hamu menfil arbu. Smilujte se onima koji su na zemlji. Muslimanima? Ne. Smilujte se svima. I muslimanima i nemuslimanima. I pravovjernim i onim koji to nisu. I onima koji su bogobojazi i onima koji su griješnici. Ako čovjeka uputiš na pravi put, odnosno, ukažeš mu ono što će ga odvesti napravi put, pa zar to nije milost prema tom čovjeku? Zar to nije milost prema tom čovjeku? Ukoliko čovjeka odvratiš od nekog grijeha, zar to nije milost prema njemu? Ukoliko čovjeka podstakneš na neki hajir, zar to nije milost prema njemu? Sve su to primjeri na koji način mi možemo da se smilujemo prema robovima. Kako bi nam se smilovao Allah subhanahu wa ta'ala? Bezano za zajednictvo muslimana, jedan od učenika Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čovjek koji je pohađao najbolju školu, najbolji fakultet, najbolju medresu, to je medres Allahovog poslanika, Abdullah ibn Mes'ud radi Allahu anhu, u jednoj svojoj hudbi rekao je, Kaže, ono što vam smeta u zajednici, bolje je od onoga što volite u razjedinjenom stanju. Gledajte čemu ashabi daju prijednost. Draže im je ono što im smeta u zajednici muslimana, nego ono što vole kad su podijeljeni i usamljeni. Kad čovjek postavi sebi ovaj cilj i kaže neću sebi dozvoliti, Da budem uzrok podjeljenosti, da budem uzrok fitne, da budem uzrok problema, pa makar mora otrpjeti neke stvari koje mi ne odgovaraju. Na taj način će postići da ispuni ovaj, ovu treću osobinu, a to je težnja, težnja prema zajedništvu muslimana. Jer to je ono što su osabi okusili sami na sebe. Abdullah i Mesud ne govori to ni iz kojeg drugog razloga, nego što je sam to primjenivo. Stvari koje su mu smetale u zajednici, pokušavao je da prevaziđe, pokušavao je sa njima da živi. Bježeći od stvari u koje bi ma uživao, međutim odveli bi odveli bi prema podjeljenosti. I gledajte sada tri stvari: slijedanje Kur'ana i Sunneta, slijedanje prve generacije muslimana, težnja prema medinstu muslimana. Sve tri stvari Svijete kako je vezano za večerašnju temu, a to je solidarnost i udjeljivanje. Koje je osobina pravovjerni i osobina odabrani. Vezano za prvu tačku, solidarnost i udjeljivanje je stvar koja nam je naređena Kur'anom. Kur to je stvar koja nam je naređena Hadisom Alahov poslanika. Solidarišite se i udjeljujući mi smo se pokorili Allahu i njegovom poslaniku. I sebe okitili prvom osobinom koje smo rekli da svaki muslima mora da se okiti. Onda primjere udjeljivanja solidarnosti smo našli kod ashabala opasanika, kod muhađira i ensareja. I to najbolji primjeri koji danas ne možete naći. A najći ćemo na njih. Pa se zapitajte jeste li u stanju da to uradite. I se zapitajte jeste li to u svom životu ikad okusili. Da vam neko tu vrstu solidarnosti i tu vrstu udjeljivanja ponudi. I treća stvar... Samo preko solidarnošću i preko udjeljivanja može se napraviti taj socijalni balans unutra muslimanskog safa. Pa će siromašni imati pravo ko kotebu 2,5%. Znači kada dođe siromašni kojem pripada pravo zikijata da uzme od muslimanske zajednice 2,5%, on ne traži tvoje. On traži svoje. 2,5% bogatog čovjeka je i metak siromašnog. Samo bogat čovjek i nosi u svojim džapovima. I kada taj siroma dođe Udovodi svoje potrebe, nahrani svoju porodicu, stavi krovna glavo glavom onima koji su mu najbliži, onda biva smiren, onda više u svojim prsima ne nosi ljubomoru i ne nosi, ne nosi onu želju da se domogne tog i metka pošto potom. Uzvišini Allah u 20 ajeta Surel Bekara govore o udjeljivanju od 261. do 281. ajeta 20 ajeta. uzvišeni Allah govori samo o djeljivanju. Gledajte koja je veličina toki badeta čim je posvećeno uzastopce 20 ajeta, a da ne govorimo u ostalom dijelu Kur'ana na koliko mjesta možemo naći udjeljivanje, sadaka, udjeljivanje, sadaka. To je nešto što bi teško uspeli prebrojati. I kako uzvišen Allah počinje o sadaci u tim ajetima? Navodi primjer ono koji udili sadaku. Je kao primjer zrna iz kojeg iznikne sedam klasova. U svakom klasu po stotinu zrna. Ti si dao zrno, na račun toga ti je izniklo sedam klasova u svakom klasu po stotinu zrna. Udjeliš to jedno, dobiješ sedam stotina. Ti udjeliš jedno, dobiješ sedamstotina onda uzviš nije Allah u tim ajetima dalje nastavlja pa objašnjama muslimanijama kako se to udjeljuje prvo da ne osjetiš prezir prema onome kome udjeliš da ti to ne bude mrsko da ne pregovoriš ljudima udjeljujuš im ja sam tebi, sjećaš, ja sam tebi, nemoj mi i in onostoprebacivanje u ajeti koji idu upravo govor o tome o lijepom ponašanju onoga koji udjeljuje. Zatim pred kraj te ajeta već dolazi do pitanje kamate, štetnost kamate. Jer gledajte, problem kamate i rješavanje tog te stvari su stavljene listim ajetima sa ajetima o solidarnosti. Hoćete li da izbjegnete kamatu, morate biti solidarni. Među sobom morate biti udruženi, morate imati zajedničke fondove, morate imati zajedničke inicijative. Ne smijete se prepustiti sami sebi. Samo na taj način, vodjeći računa o iz sebi i muslimanima iz svoje zajednice, uspjećeš da izbjegneš kamatu, da ne budeš muhtač kamate, da bi došlo do osnovnih svojih životnih potreba, nego ćeš, nego ćeš to postići na sasvim halal način. Dalje, kada govorimo o važnosti, sadake i udjeljivanja, generalno, trošenja svog imetka, prisjetimo se od pet islamskih šarta. Tri islamske šarte u sebi imaju udjeljivanje. Šehadet, zato nam nije potrebo novac. Namaz, isto. I to su ta dva šarta, islamska šarta bez kojeg čovjek nikad ne smije ostati. Nikada. Jer ti zato nije potrebo novac. Čak ti nije potrebo ni fizička mogućnost. Ne možeš klanjati stojaći i Ne možeš sjedjeći i klanjaj ležeći. Nemaš vode, uzmi tejemu. Nisu mogućnosti tejemu, zanijeti i klanjaj bez, bez temuma. Međutim, šta je sa ostanim islamskim šartovima? Prisjetite se Ramazana. Zar na propisan sada kad tu fitru Ramazana? Ispostimo cijel mjesec. I opedodiel je monak ramenjesec sa romašlima i bok eventualnih grijeha koje smo počinali u Ramazanu. Hoćeš da si skopiši od te grijeha? Udieli sadaku, udieli sadaku tu fitr. Presjetimo se Hadža. nije dvije od tri vrste Hadža vezano za kurban. Obavio si Hadž, temetu za za kojiješ kurban. Šta bi va sa tim kurbanom? Bila bačem, nosiš ga sa u Luksemburu. Ne, već se taj kurban dijeli s iromašnim muslimanima, najprijem stanovnicima meke, kada se zadovolje potreba stanovnika meka, onda, onda i šire. Znači ti na hađu učešćem hađske obrede, dio hađa posvjećuješ solidarnošću, posvećuješ davanju i metka za muslimane kojima je to potrebno. Ovo je neposredno, oba i u Ramazanu, I na hađu to je neposrednje udjeljivanje, jer ukoliko nisi u mogućnosti, možeš da izbjegneš. Obavljaš posljih ramazan, nisi obavezan da daješ sada puto fitr, ukoliko nemaš i metka kod sebe, ukoliko si siromašan, ili obavljaš hađ, nemaš, nemaš za kurbana, onda obavljaš vrstu hadža koje ne obuhvata u sebi kurban. Ali peti islamski šart, koji sadar spominjemo jeste direktno vezano za novac. Ne može se obaviti izazov za onog koji, koji posjede nov, novac i to posjede novca u većim iznosu, da je pregodinilo godinu dana, znači uslovi, uslovi zekata su vam poznati. Pogledajte onda života lahog poslanika, salallahu arihi wa Kompletan njegov život je bio veza za solidarnost. Uopšteno. Mada mi večeras govorimo o tom novčanom udjelivanju. Pa ćemo se usredsetiti na primjere iz života lauh poslanika koji su bili vezani za za u, u novcu ili u hrani, u tom imovinskom udjelivanju. Mađecijo život njegov bio u kontekstu solidarnosti, solidarnosti. Pogledajte karakter naših poslanika pri objavi Kada mu je počela silaziti objava i kada se prepao za sebe jer ga je snašlo nešto neobičajno. Nešto što nije, zašto nije znao, lično mu je došao Džibril. Pa je dosta uplašen, si do Hatiđe i zamolio je pokrijte me, pokrijte me. Kada se smirio posle tog pokrivanja, obratio se Hatiđi i rekao bojim se za sebe. Znači desilo mi se nešto ne svakidašnje, bojim se za sebe. Pa je Hatidža spomenula 5 stvari koje su bile pristune kod poslanika i rekla ne valahi tebi se ne može desiti ništa loše. O tih 5 stvari bilo je ti si onaj koju udjeljuje svoju imovinu. Jel Hatidža imala informacije o tome iz Kur'ana? Ne, jer Kur'an još uvek nije ni sišao. Kur'an još uvek nije ni objavljen. Već sama ta fitra ta urođena Mudrost kod svakog čovjeka, posmatrajući tokom svog života koji su to stvari koje čovjeka ne mogu, ukoliko bude radio, nikako ne može odvesti u propaz, jeste to što se udjeljuje, udjeljuje imovina. Pogledajmo onda poslanikov odnos u medijini. Koliko je udjeljivo hrane? Odajše se prenosi Da bi se decilo po tri mlađaka da dočekaju da se u kućama lavog poslanika ne zapali vatra. Vatra se naravno tamo ne pali radi grijanja, nego da bi se nešto skuhalo i pripremilo. Tri mlađaka, to znači dva puna mjeseca, u kuće lavog poslanika se ne bi zapalila vatra da bi se nešto skuhalo. Hranio bi se samo hurmama i vodom. To je bio način života našeg poslanika. A hrana koja bi bi pristizala šta bi radio sa njom? Takav slučaj imamo u Bicinahendeku. Kada je Đabir radi Allahu anhu primijetio da je Allaho poslanik ima dva kamena svezana na svom stomaku. Što ukazivalo da je gladan. Nisu mogli da razbiju jednu stijenu. Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam lišno si išao u rov kako bi razbio. Sila zeći podigla mu se košulja i Đabir je vidio dva kamena na stomaku naše poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Otišao je kod kod svoje žene. I objasnio je. Rekao je šta je vidio. Vidio nešto što ga je mnogo povrijedilo i što ga je mnogo potreslo. Vidio sam da Allahoposlanik zbog gladi dva kamena ima prislonje na svom stomaku. Pa je upito, imaš i šta da spremiš? Rekla je da mogu da zakulju jednu omanju ovcu i da će ona pristaviti nešto tijesta kako bi se od toga ispekulo, ispekulo hljep. To je i, uradi, i naredio da se uradi. Pa je došao kod Allahoposlanika, salallahu a.s. pošto je hrana bila gotova i rekao Allahoposlanik je Imam hrane za tebe i još za dvojicu. Za tebe i još za dvojicu. Znači uzmi dvojicu najmilijih i povedi ih da jedemo. Allahoposlanik cijen je čuo tu vijest. Obratio se svim prisutnim ashabima. A znate li koliko je bilo? Hiljadu. Hiljadu ashaba je bilo prisutno. Kada je Allahoposlanik rekao O muslimani, džabir nas poziva na ručak. Da se najedu od hrane koja je bila dovoljna za trojicu. To je širina prsa našeg poslanika. Ono što si pripremio za mene, podijelit sa svim muslimanima, pa makar bilo pola zaloga svakom. Svaki musliman koji kopa rov i koji ovdje u ovom musibetu kojim se nalazimo, zaslužuje isto koliko zaslužuje mi ja. Pa je pozvao sve muslimane, a kaže se da je bilo hiljadu i onda se desilo... Jedan od mnogobrojnih kerameta i muadžiza u toj bici na hendeku da se svi hiljadu nahranilo i kaže se da je ostalo, ostalo hrane u posudi u na naliku koliko je donijeto. I to je jedan od, od muadžiza naših poslanik, našeg poslanika da je sa malo hrane mogao, Allah mu je dao bereket, da je mogao da nahrani mnoštvo ljudi. Pogledajmo, onda to je vrijeme oskudice. Međutim, ako je bila oskudica u imetku, nije bila oskudica u srcu Allahog poslanika. U vremenu oskudice on dijeli. I pogledajte na koji način. Kako je onda dijeli u vremenu kad je bilo imetka? Posleno oslobađenje mekke I posleno bitke za Taif. Muslimani su došli do mnoštva ratnog plijena. Pa je Allahog poslanik dijelio ljudima koji su taze primili islam od kurešijskih prvaka i po stotinu deva. Svi oni koji su imali posebno mjesto u toj zajednici, želići da pridobije njihovo srce. I želeći da im pokaže koliko je Islam pravedan i koliko Islam otvara vrata svakog hajra, a znajući da su ti ljudi inače skloni skupljanju i metka po stotinu deva. Zatim nekima po 40 deva. Do te mjere je dijelio da su tada Bedevije govorile Wallahi, ovo je čovjek koji se ne boji siromaštva. Petina koja je pripadala lahom poslaniku inju je dijelio, jer od vratnog plijena Petine uh, kuranskim ajetom pripadala poslaniku. On je i to dijelio na lahom putu, nije ni to za sebe zadržao. Bedevije su toliko, ti nomadi su toliko navali bili na njega da su ga pritjerali uz drvo. Želeći da se od njih izmakne džube njegovog grtača je okačena drveto pa je tražio da mu se doda doda ogrtač i rekao valahi da sada posjedujem deva koliko ima stabala u Tihamije doj dolini ogromnoj sve bi podijelio na lahom putu i tada im je rekao znajte da ja nisam lažac znajete da ja nisam kukavica i znajte da ja nisam škrtac To je bio način na koje je Allahu posanik sallallahu alihi wasallam podsjećao sve njih šta su govorili o njemu. Zar nisu govorili da je lažac? Zar nisu govorili da je kukavica? Ali nikad nisu govorili da je škrtac. Međutim, on tada govori ja nisam lažac. Zar nije ovo ono što sam obećao još onda kada je selazila objava na početku? Još onda kada sam bio Sta bok vojnog stanja da bi vam se suprostavio. Dokazao sam da nisam lažov. Obećao sam pobjedu nad vama, dobio sam vam pobjedu nad vama. Zanisam dolaskom među vas i boreći se protiv vas, zanisam dokazao da nisam kukavica. Dokazao je da nije kukavica. Za način na koji uđelim, ne dokazuje da nisam škrtac. I tada im se kune kaže tako mi je Laha, da ima stabala da imam deva koliko je stabala u tihami. sve bi to podijelio na Allahov putu Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam je umro u ponedjeljak dan prije svoje smrti u nedjelju šta mu je bila preokupacija Pozvao je sallallahu alayhi wa i oslobodio sve sluge koje je posjedovao. U taj vakat bilo je dozvoljeno robovlasništvo, ljudi su posjedovali robove, posjedovali se svoje sluge, dan pred svoj smrt pozvao je sve svoje sluge i oslobodio ih da budu slobuni ljudi. Kod njega se našlo sedam zlatnika, taj dan je iskoristio, svih sedam zlatnika je podijelio. I... Tog dana je kod sebe imao svoje oružje s kojim se borio na Allahom putu pa je svo svoje oružje podijelio muslimanima. Kompletan i metak se u tom trenutku našao u kući podijelio Do te mjere da je Aisha otisla pa posudila malo ulja kako bi navajče pripalila da bi se osvjetila soba Allahog posljednika. Pored i metka koje je posljedovo da je mogo o priuštiti zadnju veće to nije želio ni to. Nije želio nito sallallahu aleyhi wasallam. A još prijen toga je oporučio lahom poslaniku sallallahu oporučio Ebu Bekru radi Allahu anhu, pa mu objašnjava da se i metak poslanika ne nasleđuje, već i metak poslanika se dijeli sirotinje. I sva njegova sve njegove nekretnine koje su nalazili u okolini Medine, kasnije su upotrijebljene da bi se to podijelilo siromasima. Ništa ne ostavlja svojim ženama. Jer je ostavština i mi, ono što Allah poslanik ne samo ovo, nego svi Allah poslanici ono što ostavljaju za sebe nije metak, nije dunjaluk, nego je znanje. Nego je islamsko, šarijetsko znanje. Pa ko god ode u potrazi za znanjem, krenuje u potrazi za ostavštinom naših poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ima Ljepših i primjera za solidarnost i odjeljivanje. U škrtosti, u bogatstvu na samrtiškoj postelji. U svim situacijama svog života, Allahu poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, udjeljuje. Hajmo se onda vratiti na onu drugu tečku i na onu drugu stavku kojem bi se trebali okititi. A to je da stjedimo prvu generaciju muslimana. Hajmo pogledati kako je ta prva generacija muslimana udjeljivala. I da li je uopšte udjeljivala? Ebu Bekr je jedne prilike udjelio svoj kompletan imetak. Tada je Omer, radi Olof, udjelio pola imetka, pa se ponadao, evo, najizaću pretjeći Ebu Bekra. Jer Ebu Bekr inače u svemu bio prvak. Među ashabima Ebu Bekr je bio prvak u svemu. o Ibadetu, U udjeljivanju, u hrabrosti, u svim lijepim osobinama Ebu Bekr je bio prvak među shabima. Pa kad je došao kod poslanika i Allah poslanika upitao koliko si udjelio omomere, kaže udjelio sam toliko i toliko. A koliko si ostavio svojoj porodici, kaže ostavio sam isto toliko. Znači, polimetka. Dolazi Ebu Bekr, kaže koliko su udjelio Ebu Bekr, kaže udjelio sam toliko i toliko. A šta si ostavio svojoj porodici? jer je ostavio smij Allaha i njegovog poslanika. Naći od dunjačke i netka ni ostavio ništa. I ta da Omer svata da one bubekra nikad ne može prestići. Zatim Osman radijallahu anhu je jedne prilike opremio kompletnu vojsku. Jaysul Usre se zvalo. Kompletno je opremio konjima, s devama, sa oružjem, s hranom, kako bi išli da da se bore za oslobađanje ljudi, izrobovanja ljudi i kako bi i podučili da se obožava gospodar ljudi. Zatim Osman radijalahu anhu je kupio bunar, koji u tom tenutku bio izvjetno važan za muslimane medine i poklonio na korištenje stanonicima. Kupio ga on, a dao ga u korištenje za cijelu zajednicu. I dan danas taj bunar postoji, koje je nažalost presušio, a njegovo mjesto je poznato poznato u Medini. Pogledajmo onda na koji način Ebu Bekr, vratit se opet na njega. Hidžra Allahov poslanika wasallim, je jedna od najbitnijih stvari koje se decila u životu Allahov poslanika, najbitnijih stvari za čovečanstvo posljednjega. Jer tada Allahov poslanik izlazi iz, iz zajednice koja je opasno za njega, prelazi u zajednicu koja mu predstavila i učinile ambijent za širenje islama izuzetno povoljim i tu se stvara prva muslimanska zajednica. U Medijini. Iste muslimanske zajednice se širio hajr do dana današnjeg i do sunnje dana inšalata. Ala. Od posljedice tog događaja je naša danas pripadnost islamu. Da je li on poslanik tad ubijen, šta bi se desilo? Znači, Allahu Alem šta bi bilo, kad bi bilo? Ali pojenta je da je izuzetno važan događaj za čovjekanstvu posjen tog datuma Hidžra Alahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko je financirao hidžru Ebubekr radijallahu anhu četiri mjeseca prijen hidže kupio dvije deve četiri mjeseca prijen hidže kupio dvije deve da budu spremne za Allahu poslanika i za njega i za njega četiri mjeseca uložio novac sad mora da ulaže izdržavanje ti to nije auto staviš na parkingi staviš mu još one alarme da niko ne može da ukradi, to je to. Već moraš redovno da hraniš i da pojište te životinje. Onda, kada je Allahoposlanik došao tog dana, dana hijdžre, u terminu, inače je posjećivo jebubekra dva podnevno. dnevno. Pogledajte ta bliskost između poslanika i je bubekra. Dva po dnevno ga obilazi. Pa prenosi ajša, kaže, došao onem je tog dana u trenutku kojem nije inače uobičajavao da dođe. Pa smo oskontale da je nešto važno. Da je nešto važno. Ušao je kod Allahov poslanika, ušao kod Ebu Bekra, radi Allahu anhu, tražio je da se osame, tu je bila još Esma i Ajša. Pa je rekao Ebu Bekra, ovo samo moja porodica. Dajući time doznanja znanja da on ima potpurnost i prema svojoj porodice. Pa je Allahov poslanik onda nastio da govori i rekao da mu je dozvoljeno dozvoljeno mu je da učini hijđeru Jer sve dok nije dobio dozvolu od uzvišnjeg Allaha, Allaha poslanik s.a. nije napustio Meku. Pa je Ebu Bekr pitao je li u društvu Allaha poslanik je? Kaže da, u društvu. Pa je Ebu Bekr bilo drago što mu je uzvišnji Allaha omogućio da učini hijžru s Allaha poslanikom s.a. Dao mu je devu koje je Allaha poslanik kasnije insistirao da plati. I posljednji hijžer i platio je. Međutim, Ebu Bekr je bio pripremio to od svog i metka, ne misleći o tome, da, bu, da, bu, da bude plaćena. Pa lao poslanik rekao, za novac uzimam devu za, za vrijednost novčanu. Pa Ebu Bekr, ako ti tako želiš. Znači, kod Ebu Bekra nije bilo nagađanje sa poslanikom. Jer vidi da nešto lao posnik teži, neće mu da to želi gotovo. Za Ebu Bekra je to to kraj. Zatim, kada su se sklonili tri dana, ko je je stan pijevu hranom? Esma. Esma u dva pojasa je nosala, hranu za Ebu Bekra za... Zato je zato ona vlasnica dva pojasa. Šta je to hrana? K'u udjeljuje tu hranu? K'u udjeljuje i kome udjeljuje? Udjeljuje Ebu Bekr, ali nekao kao sadaku, jer Allaho poslaniku nije bilo dozvoljeno sadaka. Allaho poslaniku nije bilo dozvoljeno da uzima sadaku, već je to bilo poklon Ebu Bekra za njihove preživljavanje tih tri dana. Gledajte dalje, desila se Hidžađa, vidjeli smo primjer Ebu Bekrovog odjeljivanja, prije toga smo spominjali poslanikov način odjeljivanja. Dolaze muhađeri u Medinu bez ikakvog imetka, dočekuje ih i lokalno domicijalno stanovništvo, to su encarije, stanovnici Medine. I dešavaju se nevjerovatne stvari, stvari koje mi danas ne možemo, čak nam zvuči nekada i nerealno, da li je to stvarno tako, tako bilo. Mada nema sumnje, jer gledajte 9. Su, ajed sur El Hašr. Uzvišni Allah objašnjava kakav je bio odnos ensarija prema muhađirima. Govori ko, s kojom su oni gardom i s kojim odnošću su dijelili svoji metak u njima kojima u tom trenutku trenutku bilo potrebno. Pa kaže u svojim prsima nisu osjećali nikakvu te gobu zbog onog što rade. Znači nikakvu te gobu. I daje jo nešto mi nego potpuno si uklonili tegobu. Zatim uzvišena u istom ajetu govori da davanje njima im je bilo draže nego da ostave taj metak za sebe. Znači Uzvišnji Allah nas obavještava u 9. ajetu suvel Hašr da su bez tegobu udjeljivali da im je bilo draže da udjele nego sebi to da da ostave. I obještava u istom ajetu a i oni su sami toga bili potrebni. I oni su sami bili potrebni tog imetka. Nisu bili toliko izobilju da su mogli bez njega sa rahatlukom. Bili su ga potrebni, ali im je bilo draže da ga udijele onima koji su činili hijdžr. Jedan od primjer koji se obavezno navodi kad se govori o toj solidarnosti u odjeljivanju, jeste primjer sa Abdulrahmanom ibn Aufom radijallahu anhu, kad mu je došao njegov pobratim Ensarija i reko ja imam I metka, pola i metka želim da poklinim tebi. Imam dvije žene. Želim da odabereš koju želiš ti, da je ja razvedem. Poslije nide ta ti je oženi. Znači poklanjam ti pola i metka. Nisam umogoći se da to oženim drugačije, nego samo jednu ženu svoju da pustim, pa je ti je oženi. Abdurrahman nauf Auf da govori, molim Allaha da ti podari bereket i u imetku i u porodici, ali samo ti meni pokaži gdje pijaca. Gledajte tog ponosa. Koliko bi pokvarenjaka jedva dočekalo ovakvu priliku? Ne čak pokvarenjaka, koliko bi si da mu neko ponudi polimetka? Prihvatili tu priliku. Ali čovjek koji je razuman, koji je fizički zdrav, ne treba mu to. Samo mi ti ukaži na pijacu, a ja ću dalje uz Allahu pomoć da obskrebim sebe. Određeno vrijeme, neposredno posljednog toga, kada se sreo s Allahom poslanikom, sallallahu aleyhi sallam, abdurrahman ibn alav, pita gove, abdurrahmane, ne vidjam te, kaže Allaho poslanić, oženio sam se. Oženio sam se od ensariki. Pa kaže, jesi li je dao nešto od nehra, od vjenčanog dara? Kaže, da, dao sam joj zlata u njenoj težini. Gledajte, za kratko vrijeme, ne želi tuđi metak, ne želi da se niko odreče, ukaži mi ti načine koji ću ja da zaradim, ja ć Uza lahu pomoć se dalje sam snaći. To su te prve generacije. Ti primjeri, kažem, u koje u koje izuzetno lahko je povjerovati zbog kuranskih ajeta i zbog vjerodoštvenih predaja lahu poslanika. Tako da nemamo sumnje u to. Ali imam sumnje da ja dođem u to situaciju, da li bi se ja tako ponašao. Međutim, hvala Allahu, niko to od nas ne traži. Ne stavlja nas uzvično, ali na to iskušenje nas uzvišnji Allah obavezuje sa nešćim sasvim manjim. Samo trebamo da se odazovemo tome. To je bila prva generacija. Međutim, zar nisu generacije muslimana, posljednjih isto tako postupale? Od ti do današnjih dana pogledajte ljude koji su dove, donijeli islam na naše terene. Mislim na Balkan, mislim na, na Bosnu i na Sanđak. Bosnu i na To su bile vojskovođe. Oni koji su donijeli Islam i oni koji su uspostavili urbane sredine u našim terenima. Gazi Isabek. Gazija znači čovjek koji je izašao kao pobjednik iz bitke. Borio se, to je? je vojna titula. Gazija je vojna titula. Gazi Isabek. Gazi Husrevbek. Elći Ibrahim Paša. I mnogi drugi koji nose vojne titule učiniti. A šta su ostavili u Bosnu? Ostavili nevjernička groblja? Ne vallahu. Ne su medrese, ostavili su hanove, ostavili su hamame, ostavili su mjesta gdje su ljudi mogli da jedu, da piju, da spavaju, da se podučavaju. Pogledajte džamije po našim lijepim gradovima bosanskim i senđačkim. Isti vremena gradili su i vojskovođe, ljudi koji su vodili vojske, ali ne da bi ubijali ljude, već da bi ispašavali, da bi ih izvodili iz tmine, iz tmine na svjetlo. Ono što bi mi možda bilo interesantno da spomenem, jesu ti moji neki lištni primjeri koji sam doživio tokom svog studiranja, studiranja u Medini. Imali smo jednog šeha, koji je lično meni za šest godina platio kompletnu kiriju za stanovanje meni i moje porodice. Šest godina. Svaki šest mjeseci moje je bilo samo da dođem da mi se uruči novac kako bi ja predao. Bez ikakve peripetije. Bez ikakve peripetije. Meni i još oko 25 studenta Bošnjaka koji su studirali sa svojim porodicama u Medini. Jedan čovjek, jedan šeh koji je, koji je na taj način Ono što je meni poznato, a ono što meni nije poznato, ne mogu ni da, ni da iznosim. Onda, od stvari koje sam doživljavao, jeste da mi jedan drugi šijeh, moj profesor, pošto sam završio fakultet, mi kao studenti imali smo bezbjeđenu kartu stranu univerziteta. Međutim, naše porodice ne. Žena i troje djece, svakom studentu koji u roku završi fakultet, Otak se je hemu biva donira na karta za porodicu. Koliko god je cimo. Znam studenta sa šestog roditelja izašao. Sa šestog roditelja izašao, svima je plaćena karta avionska da se vrati, da se vrati u svoje mjesto. Svakom studentu koji je s porodicom i koji redno završi. Isto kod je to neko tvoje pravo, pukucaš na vrata, pokažeš da si završio fakultet, da imaš rezervaciju, dati se novac, odeš, uplatiš i to i to je to. Ni fala, ni Allah te nagradi, ne, nista od toga nije potrebno tom čovjeku tom čovjeku da da se prezentuje međutim ipak meni stvar koje se najviše raznježim kad se sjetim jeste situacija ku isam doživio kada sam vodio porodicu u u Medinu zbog toga što nismo imali rezervaciju nismo imali okaj za ulazak u avion devet dana smo morali da proboravamo u Istanbulu tada smo imao dva sina Žerka je došla tako posljedno u Medini. Žena, ja i dva sina, naš četvoro. Hotelski smještaj, svaki dan prijevoz od hotela do, do aerodroma da bi vidio imali mjesta, pa kada nema mjesta vratim se. Pa opet tražim hotel i hrana. Troškovi koji su solidni za čovjeka koji radi na zapadu. Kod nas je to ipak neka veličina. Kad čovjek radi na zapadu, čekuje se da ima više i metka. A ne za studenta koji vodi svoju porodicu na, na studije. Pa sam u jednom od tih dana, znači vidjelo se nema, nema, nema mjesta, stvarno će me čekati do zadnjeg dana, do onog trenutka dok nije mi trebala isteći viza, nisu mi pustili avion. Sreo me je čovjek, arab, musliman, saudijac, bio je u evropskom odijelu, ali sa, sa znakovima islama na sebi. Prišao je, poselamio se u pito, šta ju nisi uspio ući pošto me je vidio sa djecom, rekao sam ne, nisam uspio ući, nema. Kaže ja isto imam problem, međutim ja sad putujem za Emirate, aviono pa čovjek do Emirata, pa nima njima slobodno leti za za Saudiju, tako ću da se prebacim. Naravno njemu nije trebala viza za za Emirate, ni nije mu to predstavljalo nikakav problem. I meni je to predstavljalo problem, nisam mogao sebi to da priuštim, pogotovo što se sleće u Damama. Damama, mi je oko 100 i 500 km od Medine, još znači taj, Komplikovan, komplikovan dio putovanja. Vidio je tu u sebi rješenje, htio je to rješenje da predloži meni. To su par rječenica. Jesi li ušao, što je bilo, šta planiraš, ja želim to i to, ime mi nije rekao. Niti mi je tražio svoje ime, moje ime da mu predstavim. U tome smo se rukovali, osjetio sam osjetio sam da je nešto stavio u ruci. Stavio je onoliko koliko mi je bilo dovoljno da pokrijem sve troškove boravka 9 dana u Istanbulu. I kažem opet, suma koju, koju sam zbog kirije ili zbog povratka iz, iz Medine dobio od šehova bila je veća, ali ova mi je suma bila draža. Bila mi je draža i uvijek se tog čovjeka i te situacije sjetim, a izazivam i neko posebne, posebne emocije. Molim Allah da nagradi sve, sve dobročinitelje. Gledajte, već smo spomenuli da su upravo na nova na kav način stvara taj socijalni bilans u unutar društva unutar društva kada siromašni više nije ljubomoran zbog imetka koji posjeduje koji posjeduje bogataš. Ono što možemo zaključiti na kraju jeste da za Sadaku ne važe ovo dunjalučki rezoni. Re po pitanju sadake ne važe ovo ovo dunjaloški rezoni. Šta to znači? To znači da Allahu je poslanik s.a.v. rekao tvoj imetak neće umanjiti sadaka. Tvoj imetak neće umanjiti sadaka. E, hajmo se dovuđu u njalučkim rezonima. Imam 100 euro u džepu. Prošao sam pored Sergije i ostavio 20 euro. Kada sam izavšao iz džamije, ostalo mi 80 euro. za 80 euro nije manje od 100 euro? Naravno da jeste. Ali pored toga To ti neće umanjiti tvoj metak, čak šta više to će ti uvećati metak. Zad nismo se sjetili ajeta, 261. ajeti su Rebekare, koji kaže sadaka je poput zrna, iz kojeg izniknu sedam klasova, svaki klas po stotinu zrna. Ne da ti neće umanjiti metak, već će ti i povećati metak. Dalje, drugi zaključak, jeste da udeljivanjem sadake pomažemo samome sebi. Udjeljivanjem sadake pomažemo samome sebi. A zašto? Zato što je Allah, postanik s.a.v. rekao u hadisu kojeg bilježi muslim, Allah je na pomoći svome robu. Sve dok je taj rob na pomoći svome bratu. Želiš da ti Allah izađe u pomoć, pomoći svog brata muslimana. Pomažući svoga brata muslimana, znači ne pomažeš sebe. Zar time nisi dobio da uzviš ne, Allah, izađe u susret tebi? Treći zaključak, da ne smijemo omaložavati ništa od onoga što želimo da udjelimo. Jer česti su primjeri, prilikom Sergija, prilikom odjeljivanja, čovjek se mahne za džep, vidi da nije ponio ništa, izve nešto sitno i neće ni to sitno dostaviti. Stidne. Allah, poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, kaže... Bojte se džehennemske vatre, pa makar sa pola hurme. Ne sa eurom, pola hurme. Imao si hurmu, podijelio si pola si nekom. Bojte se džehennemske vatre, pa makar sa pola hurme. ako ni to ne nađete, onda sa lijepom riječju. Ako ne nađete ni po hurme, onda uputite lijepu riječ. Lijepu riječ muslimanu. Uputi lijepu riječ onome koji tu srgu skuplja. Pa kaže Allah te nagradio na saboru. Daj mu malo motivacije i daj mu malo... Želje da sa tim hajrom nastavimo. Onda da ne omalovažavam naša dobra djela i naše sadake koliko god mala bila, na to nas postiče i ajt i sure zelzele ko uradi koliko trun dobra vidjećega, koliko trun dobra vidjećega, ne omalovažava i ništa od dobri dobrih djela, pa makar ti to izgledalo sasvim malim. Onda jedna od povuka koje možemo izvući i zaključaka jeste da ćemo za blagodate naše biti pitani. A da damo odgovor za te blagodati ćemo najbolje uraditi ukoliko budemo tokom uživanju u blagodati blagodatima Jer je poznat slučaj kada je Allah poslanih sallallahu alihi wasallam izašao iz kuće iz, u vremenu kacinače iz kuće izlazi. To je bilo oko podne jer je najveće sunce u tim krajevim oko podne. Pa je vidio Ebu Bekra i Omera isto. Pa kaže, šta vas je izvelo? Kaval laj, ništa nas nije izvelo iz naše kuće, nego glad. Nisu imali šta dedu. Pa su vidjeli da ni je lao poslanik, niš, ni zbog čeg drugog ni zašto nego zato što je gladan. Otišli su kodensarije, kojim je, pošto se vratio, kući zaklo ovcu, prinijeo suhi i sirovih kurni, skuhao to, skuhao ovčje mjeso i priredio im gozbu posle koje je Allah oposlenik rekao vallahi bit ćemo pitani za blagodati. Vallahi bit ćemo pitani za blagodati. I vallahi bit ćemo pitani za blagodati. Zato udjeljujemo dok smo blagodatima kako bi lakše odgovorili kad budemo pitani za njih. Kad budemo pitani za njih. I zadnji zaključak koji želim spomenuti da solidarnost treba prihvatiti, ali ne i zloupotrijebiti. Solidarnost treba prihvatiti, ali ne i zloupotrijebiti. A to smo naučili iz primjera Abdurrahmana ibn Aufah, koji je, kad mu je ponuđeno pola i netka i jedna od dvije žene, to odbio. Jer nije osjećao potrebu za tim i sam svojim rukama zaradio. Kaže se da je taj isti Abdurrahman ibn Auf jedne prilike poklonio hiljadu deva na tovarene tovarom. Kaže se da je Aisha radijallahu anha poslije smrti svoga muža, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sjedela u svojoj sobi kad je zemlja počela da podrhtava. Pa je upitali šta je ovo? Kaže, ulazi Abdurrahman ibn Auf sa svojim karavanom i šama, Bio u šam, trgovinu, ulazi sa svojim karavanom. Znači, deve toliko su natovarane. I tim hodom idu da se Medina podrhtava. Pa kaže, valahi, sam čula Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, Abdurrahman ibn Auf će ući u dženet pužeći. Abdurrahman ibn Auf će ući u dženet pužeći. Pa Abdurrahman... Allah anhu, nije dobro, ni ušao u Medinu, a taj hadis je već došao do njega. Od kog ste čuli, zaključio da je od Aiše, otišo na Iše, na vrata, o majko pravo vjerni, je li istina da si čula Allah posle da kaže to? Pa kaže, vallahi sam čula. Kaže, ja bi doista volio da u džene tuđem ne puzeći, nego stajeći, ali kao radosnu vijest koju si mi donijela, I koju sam čuo, budi mi svjedok da ovih hiljadu deva sa svim tovarom poklanjena na lahom putu. Hiljadu deva sa svim tovarom poklanjana na lahom putu. Često čovjek slušajući primjere uče mu se da ih ne može dostići pa onda i ostavi. Najbolja sadaka je ona koju čovjek udjeli onda kada je nemaran onda kada je zaokupiran Dunja Alukom, a ima, to je najbolja sadaka. Nekada je vrednija kod Allaha nečija marka, odnosno euro, nego neko koji udjeli, ne znam koji im je tako. Nemojmo ponižavati, umolavažavati naša dobra dijela i nemojmo zbog toga što su u generacijama prvim toliko, toli, toliko mnogo uradili da se pobojimo da ih nikad ne možemo ni stići, Nemoj da to bude razlog da mi barem barem i ne pokušamo. Molim Allah da nas nagradi na tome što smo bili sa saburli. E, izašlo je da lehko više dulje nego što sam što sam i sam očekivalo. Molim Allah da nagradi. <tostim> يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فرحم عبيدا